Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'id. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Muslimin dan Muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Mu'ad radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam akhaza biyadih wa kala ya Mu'ad. Wallahi inni lauhibbuk. فَقَالَ النَّبِيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أُوْسِيكَ يَا مُعَادٍ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَىٰهِ تَقُلْ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكْ وَشُكْرِكْ وَحُسْنِ عِبَادَتِكْ atau kama kal hadis riwayat Imam Abu Daud dengan isna yang sahih seorang sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan Kata Muaz Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pegang tangan aku Muaz cerita Muaz kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mai kat dia pegang tangan dia وقال ده النبي kata ya Muaz wallahi inni la uhibbuka. Duk tak duduk nabi mai ke dia nabi pegang tangan dia nabi kata dekat dia wahai Muaz al, demi Allah aku sayang dekat kamu. Nabi buat lagu tu pada dia duduk tak duduk tak ada pasal apa tiba-tiba Nabi salallahu alihi wasallam main dekat dia Nabi pegang tangan dia tangan Muaz bin Jabal lepas tu Nabi kata Wallahi demi Allah inni la uhibbuk aku sayang sungguh dekat kamu ni dan Nabi kata usikah ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salat ta'qul Allahumma a'ibni ala zikrik wa syukrik ibadatik. Nabi kata Wahai Muaz Aku pesan dekat kamu Jangan sekali-kali kamu tinggal Tiap-tiap kali lepas semayang Doakanlah Dengan doa Allahumma a'inni ala zikri Ya Allah Ya Tuhan aku Tolonglah aku Untuk ingat kamu Minta dekat Tuhan Suruh Tuhan tolong bagi kita ingat dia Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa macam tu dekat Tuhan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ada bagi tahu dekat kita bahawa manusia ni al-insan la yakhlu min al-khata' wal nisyyan. Manusia tak boleh sunyi, maksudnya tak boleh lepas daripada khata' buat silap wal -nisyan. dan terlupa. Tersilap mungkin jangan-jangan kita buat tapi terlupa selalu kita maka lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lupa yang paling sah Nabi SAW kata minta doa dekat Tuhan wahai mu'ad ini la'uhibuk wahai mu'ad aku sayang sumber dekat kamu kerana aku sayang kamulah maka aku pesan dekat kamu supaya kamu doa dengan doa ini doa minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita tolong bagi kita ingat ke dia begitu wa syukrik dan minta Allah tolong kita tolong supaya kita nireti syukur pada Tuhan wa husni ibadatik minta supaya Allah subhanahu wa ta'ala tolong tolong supaya kita bila buah ibadat dekat Tuhan kita buah ibadat ila elok Wahhusnya ibadatik maksudnya doa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita kuatkan kita untuk nak buat ibadat ni buat yang terelok tak buat cinca-cinca semaian pun tak mau cinca-cinca mengaji hukum pun tak mau cinca-cinca nak laksana perintah Tuhan pun tak mau cinca-cinca semua mau buat bagi elok wahhusnya ibadatik dan ibadat dalam keadaan yang terelok. Manusia tak boleh buat tiga benda ni kalau Tuhan tak bantu manusia untuk buat. Manusia tak boleh ingat Tuhan kalau Tuhan tak bantu dia untuk ingat Tuhan. Manusia tidak boleh jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan. Kalau Allah tidak bantu manusia, manusia tak kuat untuk nak syukur pada Tuhan. Tuan-tuan, kita pernah dengar hadis Nabi Hadis cerita kata, Nabi SAW bakit semayang sampai bengkau buku lali dia. Aisyah RA, isteri Nabi yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah sampai kata ke Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, pasal apalah kamu ibadat sampai bengkau-bengkau hakim. Nabi SAW jawab ke Aisyah, dia kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur pada Tuhan? Kalau syukur Nabi pada pada Allah SWT sampai peringkat bengkak buku lali, apalah kita ni? Sampai kita tak bersyukur kepada Allah SWT muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah manusia yang boleh syukur pada Allah adalah manusia yang Allah bagi kekuatan dekat dia untuk syukur Allah kalau Allah tidak bagi kekuatan dekat dia dia jadi manusia yang kufur ni'mat, tak pernah syukur dengan ni'mat Ya Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke dia maka Nabi SAW sayang dia kepada Muaz ni sampai ke peringkat Nabi tak boleh sembunyi Nabi pihakab dekat Muaz terang-terang Ya Muaz, inni la'uhibuk Wahai Muaz, wallahi inni la'uhibuk Wahai Muaz, demi Allah aku sayang sungguh dekat kamu kerana aku sayang kamu lah maka aku pesan dekat kamu supaya tiak-tiak kali lepas semayang jangan lupa doa dengan tiga doa tadi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dan sebuah hadis lain riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubur bur salawat bi kalimat Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min an uradda ila ardhil 'umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabr aw kama qala hadis sahih riwayat al bukhari sa'ad bin abi waqqas radhiyallahu anhu menceritakan kata dia nabi sallallahu alaihi adalah nabi bila habis semayang, Nabi SAW akan minta berlindung dengan Allah di dalam doa yang berikut. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat besar Nabi. Sahabat yang telah membuktikan sayang dia kepada Nabi SAW mengatasi sayang dia pada mahu dan bapak dia sendiri. Sahabat Yang telah membuktikan cinta dia kepada Allah dan Nabi SAW mengambil tempat nombor satu. Yang telah membuktikan bahawa mak dia sendiri pernah hugut dia. Kalau sekiranya kamu tak tinggal agama yang dibawa oleh Muhammad ini, aku tak makan sampai aku mati. Biar manusia semua bercakap. Mu'az, sangk biar semua manusia semua cakap Sa'ad bin Abi Waqqas sanggup buat lagu tu ke mak dia mak dia ugut dia sebegin macam tu tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata dekat mak dia, dia kata mak kalau sekiranya mak ada seratus nyawa dan hari-hari saya tengok nyawa mak jatuh satu, satu, satu, satu, satu saya sanggup tengok nyawa mak jatuh, walaupun saya menangis tapi saya sekali-kali tidak akan tinggai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis ini. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang selalu minta berlindung dengan Allah daripada doa dengan menggunakan doa yang berikut. Nabi selalu baca Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukh Ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada sifat penakut dan bakhil. Nabi minta dekat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah lindung dia daripada jadi penakut. Supaya Allah lindung dia daripada jadi manusia bakhil kedekut. Wa a'udzu min an urda ila ardhil umur. Dan dia minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada dijadikan dia ni satu orang yang terlampau panjang umur sampai menyebabkan dia jadi nyanyuk. dia minta dekat Tuhan minta jangan panjangkan umur dia ni sampai ke peringkat menjadi hina tuan-tuan terlampau punya tuak sakit punya lama tak mau nak baik dan sebagainya daripada anak-anak sayang anak-anak benci kita duduk tengok banyak dah depan mata. Tengok banyak dah. Banyak dah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan benda yang macam ni jadi depan mata. Kita cukup dah. Kalau nak buat pengajaran cukup dah. Umur punya tua lepas tu sakit pula. Sakit bukan berbulan. Bertahun sakit. Anak daripada mula sayang. Lepas tu simpati. Lepas tu takda ada dah sayang. Hilang simpati. Dia mai benci. Itu dah berubah dah. Daripada ni'mat panjang umur, Sudah menjadi satu fitnah kepada orang yang panjang umur. Nabi SAW, Nabi berdoa dekat Tuhan. Allahumma, dia minta, Ya Allah, Ya Tuhan. A'udzubika min an'uradda ila arzalil umur. Minta berlindung. Daripada aku ni, diberi diberikan umur yang terlampau panjang. Sampai jadi nyanyuh. Kerana itu membinasakan membawa fitnah pada aku Wa a'uudzubika min fitnatid dunya dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dunia Macam-macam tuan-tuan boleh jadi atas dunia ni macam-macam harta banyak terlampau kaya jadi fitnah Baru duk sakit tak mati lagi depan mata anak-anak bergaduh pasal harta kita depan mata tak mati lagi dah tengok dah kita dah tak larat dah patut anak-anak ni tak asal cakap soal harta ni bercakap tentang soal macam mana nak jaga pak sakit ni tak dia main duk bertengkak pasal harta kita kita tak mati lagi dia main duk bertengkak depan kita itu pitnah banyak harta belum bercakap tentang soal kita bila banyak harta lupa Allah subhanahu wa ta'ala itu soal lain ni soal kita ingat Allah ni anak-anak tak ingat Allah pangkat, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Ini semua fitnah dunia kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana kuasa kita jadi satu orang manusia yang zalim dan sebagainya. Anak, isteri dan sebagainya fitnah masa kita hidup di atas dunia. Anak boleh jadi fitnah. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak boleh jadi fitnah kepada ibu bapa. 10 orang anak, 9 anak cukup baik. Berjaya dunia, baik agamanya. 9 cukup cantik. Seorang jadi duri. Hak seorang ni, sakit ni, tenggelam. Hak 9 anak yang baik tadi. Tuan, tuan boleh bayangkan orang ada 7 orang anak, 7 tujuh jahannam dunia akhirat. Macam mana jiwa, bapak dan makhlil. Maka pada ketika itu, anak isteri boleh jadi pitnah pada suami, pada bapak sendiri miskin sangat pun boleh jadi pitnah bukan kaya saja, miskin pun boleh jadi pitnah selampau miskin kita ni hidup sampai mengharapkan bantuan anak-anak anak-anak dia boleh bantu, tak apa, mai satu masa dia tak boleh bantu, dia melihat mak dia, bapak dia ni menyusah dia miskin dia menjadi pitnah pada diri dia di atas dunia Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah wa a'udzubika min fitnatid dunya dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min fitnatil qabri dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah dalam kubur. Ada manusia masuk kubur, kubur dia terang benderang dengan cahaya amal soleh yang dia khlas yang dia buat. Ada manusia masuk kubur, kubur dia gelap gelam, gelap gulita maka kegelapan kubur itu menjadi pitnah bagi dia. Ada manusia masuk kubur-kubur dia punya luah, selesa dan sebagainya. Ada manusia masuk kubur, kubur dia bukan sahaja sempit, bahkan mengimpit dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Maka orang yang duduk dalam kubur yang gelap gelita, orang yang duduk dalam kubur yang sempit yang menghimpit dan sebagainya, ini semua adalah fitnah kubur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa minta dekat Tuhan, wa a'udzubika min fitnatil qabri dan aku minta berlindung dengan kamu daripada fitnah kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena insaf satu benda, kita manusia. Eh, ini satu benda yang kita kena insaf. Kita manusia Nama kata manusia Tak ada kekuatan La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Tak ada daya upaya Tak ada kekuatan Illa billah melainkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah bagi kekuatan, kita kuat Kalau Allah bagi kebahagiaan, kita bahagia kalau Allah bagi kesenangan, kita senang. Tapi sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi kekuatan, manusia tak boleh buat apa. Nak gerak jari pun tak boleh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi kuat pada kita. Kita kenai diri kita siapa? Kita kenai Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Maka sewajarnya manusia tidak boleh sombong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya manusia kena cukup tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong, minta bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan Allah mengatasi bantuan segala manusia yang ada di atas muka bumi Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 37. Muka surat 37. Kita masuk ayat 116. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim waqalu dan kata mereka itu yakni yani, Yahudi dan Nasara dan mereka yang mendakwa bahawa malaikat itu anak perempuan Allah ini tentulah lain daripada Islam semua susah Yahudi ke Nasarah ke Apa juga agama, Apa juga nama yang diberikan oleh manusia Kepada apa agama Apa ideologi Apa fahaman Yang ada di atas dunia ni Kalau dia bercanggah dengan Islam Sesah Kerana yang benar itu Islam Inna dina inda Allahin Islam Kerana sesungguhnya agama di sisi Allah SWT Islam Lain tak ada Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni Allah kata waqalu dan berkata siapa kata ni Yahudi dan nasara dan juga golongan yang mendakwa Allah ni ada sekutu Allah ada isteri Allah ada anak Allah ada anak laki-laki ada anak perempuan dan sebagainya mereka berkata ittakhadha Allah walada telah mengambil Allah akan anak subhanahu maha suci Allah daripada anak tuan Teng -teng tengok ayat tu. Allah sebut tuduhan orang kat dia. Ada golongan tuduh kata Allah ni ada anak. walada Allah telah ambil anak. Maksudnya Allah ada anak. Allah cerita dekat kita ada golongan manusia tuduh kata dia ada anak. Allah jawab dandan tu. Allah kata subhanah. Maha suci dia. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Allah tak perlu ana. Allah tidak perlu penyokong. Allah tidak perlu orang nyatakan sokongan pada dia. Allah tak perlu semua benda ni. Kalau semua manusia dalam dunia ni sepakat untuk nak tolak Allah daripada jadi Tuhan. Allah tak ada rogi, tak mana pun. Kalau satu dunia ni buat keputusan buat resolusi untuk nak buang hukum Allah subhanahu wa ta'ala tak mau nak, nak jalan atas muka bumi ini Allah tak nak terjejas tanpa mana pun langsung tak terjejas Allah kekal dengan sifat sempurna dan sifat kaya dia Allah tidak perlu kepada sokongan Allah tidak perlu kepada penyataan sokongan oleh siapa-siapa pada dia cuma Allah subhanahu wa ta'ala kesian dekat orang ni orang yang tak mau terima dia sebagai Tuhan orang yang tak mau pakai perintah dia orang yang nak buang Quran dalam parik dan sebagainya Allah kasihan dekat golongan ni maka dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala cerita dekat kita dia kata ada golongan dia antaranya Yahudi, dia antaranya Nasara, dia antaranya golongan mana-mana golongan yang menda'wa Allah ni ada sekutu Maka tuduh kata Allah ni ada anak. Subhana Allah, maha suci Allah daripada mempunyai anak. Ballahu ma fis wal ard. Bahkan bagi Allah bagang yang dalam tujuh petala langit dan bumi. Bahkan Tuhan kata apa nak perlu kepada anak? Semua yang ada di tujuh lapis langit itu hak aku punya. Semua yang ada di bumi, atas bumi, dalam bumi. Hak ada semua ni hak aku punya. Tuhan kata. Apa yang dukkan kalut sangat kata aku ni perlu kepada anak. Semua yang ada dalam bumi ni hak aku punya. <coughs> milik dan kejadian dan kehambaan. Dan milik itu menafi kepada beranak. Kalau Allah memiliki semua benda, tak perlu kepada ana. Eh, kalau orang masuk syurga, teringat nak nak apa? Teringat. Belum minta lagi, baru teringat nak apa-apa Tuhan boleh bagi. Eh, kalau Tuhan nak apa pun untuk dia sendiri, lebih-lebih lagi lah dia boleh dapati benda tu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, jelas nak menolak tuduhan orang-orang yang menuduh Tuhan mempunyai anak. Maka kalau anak tiada jadi hamba. Dia kata kalau sekiranya Allah ada anak, anak ni tak boleh jadi hamba. Anak mana boleh jadi hamba? Anak mesti status dia sama dengan Tuhan. Mana boleh Tuhan ada lebih pada satu? Begitu. Firman Allah, kullu lahu qanidun. Bermula tiak-tiak satu itu baginya, yakni bagi Allah, taat sekalian dengan barang yang dituntut daripadanya. Semua benda hak dok ada dalam alam ini taat pada Tuhan. Tonton tu secakak pasal manusia. Matahari hak besar tu taat dekat Tuhan. Tuhan tentukan matahari dia mesti terbit di sebelah timur. Matahari keluar ke timur. Tak pernah matahari yang panas-panas Pana, matahari itu sampai siapa -sapa pun tak boleh pergi dekat dengan dia, lautan hidrogen. Baru pergi dekat dengan dia Dekat tu yang kata dekat tu juta batu Dekat-dekat dengan dia lembut Hebat matahari ni Sampai orang tak boleh mendarat atas dia Sampai orang tak boleh mendekati dia Matahari yang macam tu punya hebat Taat pada Allah Allah tentukan dia Dia punya tugas dia Pukul berapa, jam berapa, apa semua Dia nak keluar, dia ikut perintah Allah Taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan isuk menjelang kiamat Tuhan dah bagi tahu dekat kita bahawa menjelang kiamat matahari akan naik ke sebelah ke sebelah barat. Tuhan habak dah kak kita. Maknanya esok dekat nak kiamat kalau dia naik ke barat bukan makna dia bantah Tuhan. Makna dia dia taat kepada Tuhan. Tuhan habak dah. Satu hari dia akan naik ke sini. Satu hari dia akan naik. Dia naik itu kerana taat kepada Tuhan. Kalau matahari yang hebat tu pun taat dekat Tuhan, apakah manusia ni yang nak bantah Tuhan? Begitu. Maka Allah kata, Bermula tiak-tiak satu, semua ada atas muka bumi ni. Daripada matahari yang hebat, sampai lah ikan sempat benua duduk dalam sungai. Semua ni taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, Badiya hus-samawati wal-arda. Dia Allah Tuhan yang menjadi tujuh lapis langit dan bumi dengan tidak ada contoh yang terdahulu. Tuhan buat ni semua ni langit bumi dan sebagainya bukan tiru siapa pun. Tuhan tak ada tiru siapa pun. Orang hari ni ada bachelor nak pi buat master, nak buat master tu tiru sisi orang. Ada master nak buat PhD, nak buat PhD pun cedok sisi orang. Buka hak kawan ni tulis dah ambil sikit Buka hak kawan ni tulis dah ambil sikit Buka hak kawan ni tulis dah ambil sikit Buka kajian dia sendiri Cedok orang, orang ni sikit Cedok orang ni sikit Cedok orang ni sikit Dapat ijazah ke dia? Berapa banyak orang yang buat kerja macam tu? Walaupun tak semua Tapi bu bu bukan bukan sikit orang yang buat kerja macam tu Allah subhanahu wa ta'ala dia nak buat bumi Darat tak nak tiru siapa? Nak tiru sapa mana ada sapa dia yang buat semua benda ada-ada. Dia tak ada perlu nak tiru siapa siapa. Maka disebut dalam ayat ni Allah nak bagi kita tahu. Badi'us sanawati wal abdi'alah Tuhan yang menjadi tujuh lapis langit dan menjadikan bumi. Tidak ada contoh terlebih dahulu. Tak ada contoh Tuhan boleh buat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah fi wa iza qada amra dan apabila berkehendak menjadi ia akan suatu pekerjaan fa ma yaqulu maka hanya berfirman Allah baginya kun jadi ia akan suatu maka jadilah ia maka jadi itu bukan maka jangan ada tersilap maka jadilah ia Allah subhanahu wa taala dia nak buat apa pun kun fayakun Bahkan Allah tak berhajat kepada perkataan kun tu pun tak berhajat pun. Cuma nak bagi tahu dekat kita, kata Allah kalau dia nak apa, dia kata jadi-jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Tamfil bagi hasil bagang yang bergantung iradah dengan Allah. Dia tak bertangguh sama sekali. Allah kalau nak apa, on the spot. Jadi, tak bertangguh seminggu, dua minggu, tak perlu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w fa inna ma yaqulu lahu maka hasannya berfirman Allah kun fayakun wa qala dan telah berkata oleh sekalian yang tidak ada ilmu maksudnya kata kafir Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tik> wasallam laula yukallimunallah apa kena tidak berkata-kata akan kami oleh Allah sendiri bahawa engkau itu rasulnya. Ini kapiah mekah. Dia pernah kata ke Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad kata. Ana rasul. Min aindi rabbik. Aku ni rasul dari sisi Tuhan kamu. Dia pernah kata dekat Nabi. Kapiah mekah. Dia pernah kata dekat Nabi. Nanti zat-zat. Kalau betul kamu ni rasul Tuhan. Putusan Tuhan. Awak yang Tuhan tak mai habaq kat kami sendiri, kata hang ni pesuruh dia. Hang ni utusan dia. Pasi apa hang mai mengaku kata hang utusan? Dia kata awak yang Tuhan tak leh mai sendiri kat kami, pasal apa yang hang kena mai mengaku kata hang nabi? Tuhan kena mai habaq kat kami kata hang ni nabi. Ambo oh, sombong sungguhlah. Sombong, sampai macam tu. Punca dia tak mau ikut Nabi Muhammad. Itu saja punca dia. Bila Nabi mayhabang, Ana rasul. Aku ni rasul. Dia tak kata dekat dia. Kalau betul yang Nabi, Allah lah patut mayhabang dekat Nabi. Yang mayhabang pasal apa. Ini hak lawyer tak terpakai. ni banyak. Zaman tu cara zaman tu. Zaman lah cara zaman lah. Lawyer... Orang jadi lawyer buat duit. Dia jadi lawyer habis duit. Bercakap benda yang tak ada satu paedah dunia dan tak ada satu paedah akhirat bahkan membinasakan akhirat dia. Menurut berhujjah dengan Nabi macam tu. Kata dia, Aku tak tina ayah ataupun engkau bawa datang akan kami mu'jizat sebagai bukti daripada yang kami tuntut atas kebenaran engkau ataupun lah ni macam ni dia kata oleh kerana Tuhan tak boleh turun mai abang kata hang ni nabi buat mai satu mukjizat untuk membuktikan hang nabi cabar nabi Muhammad macam tu kazalik seperti yang demikian itulah qala allazina min qablihim berkata oleh segala mereka yang dahulu-dahulu daripada mereka itu daripada segala kafir yang umat yang dahulu kala bagi anbiya mereka itu Tuhan beritahu dekat Nabi Muhammad wahai Muhammad tak sesuai hati apa yang hamduk kenallah Nabi-Nabi dulu kenallah macam tulah mereka kenal dulu apa yang kamu duk kenallah ni mereka mai dekat kamu kata kalau betul kamu Nabi pasal apa Tuhan tak beritahu kat kami kalau betul kamu Nabi mana dia mukjizat kamu Soalan hak depa tanya kamu la ni, soalan tu juga umat dulu tanya nabi depa. Tuhan kata sama aja. Dia duk repeat benda yang sama aja, soalan yang sama juga dia duk ulang tanya. Tak habis-habis benda yang sama Tuhan kata. Kalau kamu nak rasa sedih, nabi-nabi dulu dah sedih dah. Maksudnya Tuhan kata apa? Tu sedih. Tu sedih. Depa ni memang ni kerja depa memang kejar mereka macam ni kejar mereka apa juga yang nabi-nabi buat mereka akan kata tak betul mereka akan cari seribu satu hujah untuk nak kata nabi tak betul mental block dia kata banyak orang macam ni block, tak boleh fikir dia dah block dia kata salah salah. terang lagu mana pun baca ayat Quran baca hadis nabi tak usah siapa lah. Orang yang paling pandai bercakap, meng-explain dekat dia pun, dia tak boleh terima. Dia tak nampak kebenaran itu. Pasal apa? Mental dia dah block, hati dia dah kena sil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, misla qawlihim. Seumpama perkataan mereka itu, daripada ta'annut. Itu bahasa Arab tu, Buah baik. Ta'annut. Maksud dia menyakiti dan menyusahi dengan tiada satu kerana tak ada pasal, saja nak mai bagi sakit hati Nabi, tanpa ada satu tujuan, tanpa ada tak ada apa, tak ada satu sebab pun dia saja aja mai nak bagi Nabi sakit hati, ngantuk aja. Dia tahu dia tak boleh nak sekat pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Muhammad bercakap benar. Manusia ni dia mau kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa agama, agama yang nak menjamin kesejahteraan. Manusia mahu kepada kesejahteraan. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap Islam, orang yang dengar ni memang frekuensi dia sama. Manusia mahu kepada kebenaran. Bila Nabi cakap tu kebenaran, frekuensi sama, dia boleh ikut Nabi. Manusia mahu kepada kesejahteraan, kepada keamanan, kepada jaminan terhadap maruah, terhadap harta benda dan sebagainya. Apa hak nabi cakap tu adalah kesejahteraan, keamanan dan jaminan terhadap pemeliharaan maruah dan harta benda dan sebagainya. Hak nabi kata tu kena dengan kemahuan manusia. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Jadi depani pun tahu, depan tak boleh sekat pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nak sekat juga. Kalau tak boleh juga sekat, Sekadar nak bagi sakit hati Nabi, cukup kita boleh balik tidur lena sudah. Demikianlah pengmusuhan yang ada di dalam diri golongan kafir Quraisy pada masa itu. Kata dia dan tuntuk mukjizat dan depa ni juga minta supaya Nabi SAW kemukakan kalau betul kamu nabi kemukakan apa mukjizat yang Allah bagi dekat kamu bila nabi tunjuk mukjizat yang Allah bagi ke dia tak mau ikut juga itu membuktikan depa ni saja tak mau terima kebenaran minta tunjuk bukti kalau kamu betul betul-betul nabi walaupun Allah tak main bagi tahu kata kamu nabi lah ni apa dia mukjizat yang Allah bagi kat kamu Nabi pernah sekali apabila dicabar, Nabi tengok ke arah bulan. Nabi buat isyarat dengan jari dia. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu, bulan temanlah dua. Turun pula main duduk dekat kaki bukit. Nabi katakan mereka, apa lagi kamu mau? Tuhan aku, Allah sudah tunjuk. Ini bukti mu'jizat yang Allah bagi. Nabi tengok, melokong biji mata, mulut pun balik ligut tu aja. Nabi kata macam mana macam mana? Balik tak mun cakap apa. Tak ikut juga apa yang Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tashabahat qulubuhum. Telah menyerupailah segala hati mereka itu. Sama aja dia kata. Umat dulu hak tak ikut Nabi dulu dengan umat Nabi Muhammad hak tak ikut Nabi Muhammad sama aja depa ni. Iyani sama pada kufur dan pada ainat, yakni dengki padanya sama aja. dari segi kufur pun sama dari segi ainat pun sama ainat ni maksud dia degil ainat ni maksud dia degil dari segi kufur mereka pun sama dari segi degil mereka pun sama kemudian ayat yang berikutnya dia kata tasliyah. tu bahasa Arab tu dalam berkat tu tasliah daripada perkataan salat salat salat ni maksud dia Entertain apa nak kata? Uh, rangi, rangi, layan. Tasliyah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak entertain, nak hiburkan hati nabi. Yang ni nak mensabarkan bagi nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. So nabi sabar contohan. Nabi kena cecok, kena maki, kena tuduh seribu satu macam tuduhan. Main dekat nabi ni kalau tak sabar. Nabi SAW apa yang Nabi tak kena kalau kita hari ni kita kata kita kena teruk oh bukan bandingan dengan Nabi Nabi yang teramat teruk ah, kalau tak ada sujud semayang orang main lungguk, orang main lungguk perut unta 3 hari punya perut unta busuk main lungguk atas belakang tengah ada sujud semayang itu biasa bagi Nabi biasa. kita tak sampai peringkat tu Nabi biasa benda tu Bukan seorang, bukan dua orang yang nak buat benda tu dekat Nabi Yang paling popular Uqbah bin Mu'ayyid Nama dia ni Nabi tengah sujud Tengah duk sujud semayang Berok main bubuh atas belakang Perut unta yang dia peram tiga hari Dia peram, dia sanggup busuk saat tak apa Janji nak pergi bubuh atas belakang Nabi Perut dia lebih busuk daripada perut unta saat tiga hari tu Sayidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tengok orang main longgok atas belakang Nabi perut unta busuk macam tu dia pi dia pi nak tolong buang tu benda busuk atas belakang Nabi tu dia kena pukul dengan orang-orang kafir Quraisy ni tiga suku nyawa Sayidina Abu Bakar As-Siddiq Orang lain tak berani campur bila tengok orang yang sehebat Sayidina Abu Bakar As-Siddiq satu orang manusia keramat hidup orang kata Abu Bakar As-Siddiq, daripada hari dia lahir ke dunia ni, sampai zaman dia budak-budak, sampai zaman dia remaja, sampailah dia masuk Islam di depan Nabi, dia satu orang manusia yang tidak pernah sembah berhala sekali pun dalam hidup dia. Dia tak pernah, tak pernah letak dari dia kerana nak membesarkan berhala ni, tak pernah. hati dia tak berasa nak pergi sembah berhala tak berasa langsung daripada awal-awal lahir sampai dia masuk Islam tak pernah dia buat kerja macam tu satu orang manusia yang teramat lembut ter teramatlah halus hati dia tak reti nak marah ke orang tak tentu punca langsung tak ada niat jahat ke orang kalau tidak Nabi SAW tak kata kita baca di masjid Jelutung baru ni Jelutung ke apa kita baca baru ni Nabi SAW puji Sayyidina Abu Bakar depan-depan. Nabi SAW kata kalau sekalian amal Sayyidina Abu Bakar buh sebelah penimbang, ambil amal semua penduduk dunia buh sebelah lagi satu. Nesaya berat amal Sayyidina Abu Bakar as-Sajiq manusia yang macam ni punya hebat macam ni punya baik manusia tak ada dah nak cari manusia yang baik macam Serena Abu Bakar ni tiba-tiba dia nak pergi tolong Nabi, bukan tolong lawan nak tolong nak pergi buang bunda busuk yang orang buah atas belakang Nabi dia nak pergi tolong buang tu, mereka pukul dia tiga suku nyawa, orang lain tak berani campur kalau lagu Abu Bakar tu, mereka tak hati hormat, kita jangan pi. mereka kata depa lalu di pitih rumah anak nabi SAW. alaihi bagi tau dekat anak nabi, dekat Fatimah, bagi tau dekat dia wahai Fatimah, pi tengok depa buat apa kat ayah kamu. Fatimah masa tu kecil lagi, lari keluar daripada rumah, lari-lari-lari mai tengok orang dok ada keliling pak dia dok gelak kat pak dia. Ni, burung tak busuk ada tak belakang dan tengok Abu Bakar As-Siddiq dah jatuh dah kena pukul dengan depa. Fatimah ni dia duk tarik buang benda busuk daripada atas belakang Nabi ni sambil mulut dia duk duk marah dekat orang yang buat kepok dia macam tu. Benda ni dicatatkan di dalam hadis yang sahih. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena macam tu, kita hari ni kira tak ada apa. <tuh> Maka Allah Subhanahu wa taala menghiburkan Nabi. Firman Allah, "Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun." Sesungguhnya telah kami nyata akan, akan beberapa banyak mukjizat bagi kaum yang yakin mereka itu akan mukjizat. Maka beriman mereka itu. Maka tuntut ayat lagi setelah adanya itu. Ta'annud yakni menyakiti dan menyusahi orang semata-mata. Oleh kerana daripada cabar Nabi Muhammad minta supaya tunjuk mu'jizat Allah kata kami akan turun mu'jizat Sebagai nak bukti, kata ini memang Nabi Kami lantik dia jadi Nabi Dan hampa request, hampa minta supaya dia tunjuk mu'jizat dekat hampa Ini dia mu'jizat Tuhan tunjuk Sebahagian daripada orang yang tengok tu beriman Hak sebahagian lagi tak juga Hak sebahagian lagi tak juga tak beriman maka tuntut ayat lagi sereta adanya itu sudah ada mukjizat tu minta mukjizat lain pula dan begitulah seterusnya tunjuk satu mukjizat tengok nak hal lain tunjuk satu tengok nak hal lain sampai mati dia tak beriman dengan Allah subhanahu wa taala apa lagi mukjizat yang Allah tak bagi dekat Nabi Muhammad ambil tunggak pukui batu pom kata terpancak keluar 12 punca mata air daripada batu apa lagi mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi ke Nabi Muhammad daripada mukjizat yang simple, yang kecil. Simple. Pernah Nabi SAW dijemput untuk pergi makan di rumah satu sahabat. Nabi bila kena jemput, dia tanya kawan ah, hak jemput ni boleh tak boleh aku nak ajak kawan aku hak ah, lain. Dia ni pun kan, nak kata tak boleh. Dia kata boleh. Boleh-boleh Nabi ajak ramai. Nabi ajak ramai, kawajak jemput pi makan ni seroh muka. Allah dia kata mai punya ramai. Bila sampai di sana, Nabi cedok cedok cedok makanan tak habis contoh, sampai semua orang kenyang barulah habis makanan. Itu mukjizat simple. Daripada sesimple-simple mu'jizat sampai sehebat-hebat mu'jizat belah bulan dan sebagainya. Hak nak beriman, beriman. Tapi minoriti Hak majority tetap tak mahu nak beriman. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah. Inna arusalna kabil haq. bahwasanya kami telah suruh akan dikau jadi rasul wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jangan rasa sedih, jangan duka cita, jangan rasa patah semangat, jangan kecewa, jangan jangan jangan jangan jangan. Memang kami inna arsalnaka bil Kami yang utus kamu sebagai nabi dan kami utus ini dengan sebenar. Terus ada rasa kecewa, terus ada rasa patah hati, terus ada rasa ada mereka tak mau ikut, aku sudahlah lah, aku tak mau dah. Terus Kami yang lantik kamu untuk jadi Nabi. Allah kata, tidak sepatutnya kamu rasa kecewa dengan mereka ni. Bashirah wa nazirah. Kerana menyuka mereka yang menurut engkau dengan syurga dan menakut mereka yang tidak menurut engkau dengan neraka. Tugas Nabi ialah bagi dua benda ni. Bashiran wa nazira. Satu, bagi berita gembira kepada orang yang baik-baik. Bahawa syurga duk tunggu mereka. Wa nazira. Dan satu lagi, berita ancaman kepada orang yang engkar. Bahawa neraka duk tunggu kedatangan mereka. Dia beritahu dekat mereka benda ni. Firman Allah. Wala tus'alu an ashabil jahil." Dan tiada ditanya akan dikau daripada segala kapiang yang mempunyai neraka kerana mereka itu tidak beriman. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, tak sadar sedih. Walaupun kamu dah habis masa setahun dah, orang ikut kamu baru ada sepuluh orang, tak sadar sedih. Masa apa? Hak tak mau ikut kamu, hak ramai tu, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan kerana kekufuran mereka. Tak sedih, Tuhan kata. Kamu sampaikan apa yang aku suruh sampai, siapa yang ikut kamu, maka orang yang memilih untuk ikut kamu tu buat keputusan bijak. Siapa yang tak mau ikut kamu, kamu tak akan disalahkan kerana depa tak mau ikut kamu. Depa bertanggungjawab atas keputusan yang depa buat. Nah, kadang-kadang kita frust. Kita kadang-kadang frust. -kadang nah. Kita mai mengajak mula ada 2,000 orang. mai mengajak kali kedua tinggal 1,500. Kita mai kali ketiga tinggal 5 ratus. Main pula tinggal 5 orang. Lepas itu kita pun tak main. Apa ni kita kena daripada 2,000 atau tinggal 5 orang ni? Kita pun frust kena macam ni. Apa mereka ni macam ni? Kan? Macam ceramah lah tu. Ceramah. <tuh> ada tempat-tempat tak subur penghayatan Islam tak subot kita kalau duduk dalam Pulau Pinang ni kita du ingat kita du ingat lagu ni lah di mana pun eh tak tak tak tak sebenak benaknya pun Pulau Pinang ni yang memuncaknya kedah adalah sikit-sikit tuan-tuan negeri lain sejuk tuan-tuan negeri lain sejuk bukan nak condemn negeri lain pi tengok negeri lain di Pulau Pinang ni kalau ceramah ni tu saya kata alat kuliah pengajian pun orang suka orang nak main dengan orang nak mengaji kita pergi negeri lain dalam Malaysia juga negeri lain kita pergi sejuk dia boleh main 50 orang tu jatuh kawasan masjid senang tak keada Ada dia kata Alhamdulillah sambutan bagus malam ni kita rasa macam injeksi main di hati kita ni nah? di Perli aku kan takkan banyak ni bagus semang-semang rupanya semang, sungguh bagi mereka kalau turun 50 orang tu kira pengurusi masjid balik tulis landeri lah. sambutan yang julung-julung kalinya dia kata mendapat sambutan baik dia kata untungan macam tu tumpi lagi luak daripada Malaysia pula kadang-kadang oh. sangat menyedihkan ada tempat semayang jemaat nak dapat 40 orang tak boleh dapat bukan kerana kawasan tu isolated area bukan kawasan remote bukan kawasan tak ada orang duduk ramai orang duduk orang Islam pula lagi duduk jemaat nak dapat 40 tak tak boleh dapat naik pergi turun atas flat tu no, nak panggil turun nak pergi cukup 40 ada negeri macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua. Bagi orang yang tidak pernah sampai ke tempat-tempat yang macam tu, dia dengar dia kata buat cerita buah patuk padanlah. Jadi kata lagu tu. Ada kalau nak buat cerita buah patuk padanlah, jangan sampai lagu tu. Lagu tu. Dari sudut itu, kita boleh bersyukur pada Allah agama, sokongan, sambutan ni cukup baik. Kita boleh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia buka apa tuan-tuan? Kita boleh mai 5 orang, 15 orang nak mai mengaji boleh, mai. Tapi semangat tu kurang sikit. Semangat tu kurang sikit. Kalau mai ceramah kata ceramah Maulid Nabi dan sebagainya, mai 20 orang. tuan, -tuan kita hak mai ni, kita hak 20 ni, kumpulan 20 ni, kita ni nak duduk tu tak kena tempat. Kita nak mai duduk depan ni, kita seorang aja duduk depan ni, orang lain pakat duduk jauh. Kita nak duduk juh, kesian kat kawasan nak bercakap. Kita nak duduk tempat terang-terang pun. Kita lelak malu ke orang. Kita nak duduk balik tiang, semua tiang orang boleh duduk dah. Susah kan tuan? Kan? Cerita tu berdasarkan pengalaman. Biasa kenalah tempat-tempat macam tu. Tengok pasu bunga dia atong ni, kira tak sakit rata, sakit rata lah. Siapa nak bicaramah maulid Nabi ...satu tempat yang tidak mungkin disebutkan di sini. Kan? Kita bicaramah maulid Nabi. Kita habak dekat depa, Kita kata orang yang paling gembira... ...pada hari Nabi Muhammad dilahirkan... ...ialah Abu Lahab. Mak penakan dia sendiri. Dia duduk tertunggu-tunggu anak penakan laki-laki. Tak dapat lagi. Duduk tunggu ni anak penakan laki-laki. Tiba-tiba lahir Nabi Muhammad. Ini anak saudara yang pertama. Lahir yang merupakan anak sedara laki-laki punya sonok Abu Lahab ni bakit berdiri di tepi Kaabah tu teruih buat pengumuman di depan orang-orang Arab Mekah pada masa tu dia kata hari ni aku cukup gembira kerana aku dapat seorang anak sedara laki-laki dengan ini dia kata aku umumkan aku korbankan seratus ekor unta, dia orang kaya saya kata dekat, dekat tempat ceramah malik nanti ni Sekedar Abu Lahab boleh korban seratus ekor unta tapi tempat ni nak dapat seratus orang mai dengar drama pun tak boleh. Tu imam tu tarik jubah dia tarik. Tarik segala bodoh. Dia dapat kalau tarik dia ni. <gul> <gul> Habis dia kata kasak tengah ada dah. Cerita kasak segala bodoh. Dia kata, kata kasaklah ni guru patak main longsong ni lepas ni. Oh nak pujuk opah hari nak pujuk larat ke nak pujuk depan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita yang kata manusia ni. Kadang-kadang fras. Fras pasal apa? Pasal sambutan tidak ada. Ada masjid-masjid buat program agama. Sambutan daripada anak karyah tak ada. Jawatan kuasa hak buat tu malu. Dia pun fras. Kecewa dia. Dia nak dapat ustaz tu main ceramah. Bukan tenang Main-main ustaz ni orang dia tak bagi sambutan. Dia berasa malu ni. Dia yang organize benda ni. Dia malu. Ustaz ni nak balik dia main tu. Saya minta mahalah mereka ni. Allah macam mana tu malam ni kebetulan ada. Dia pula duk karang satu cerita bohong pula pergi kat kita. Ha? Tapi satu tempat tu. Pengurusi masjid pasal main duk abang pula. Dia kata ni sebenarnya Ustaz dia kata selalu ramai dia kata ni. Ni cerita lama lah. Cerita dah lima tahun lepas begitu. Lima tahun lepas. Dia kata selalu ramai Ustaz dia kata ni lah ni kebetulan ni. Time Ustaz main ni dia kata ni duduk sibuk dengan cerita orang minyak ni. Dia kata duduk naik rumah curi barang lah apalah. Dia kata pasal tu yang saya pun nak buat gimana kita dah set tarikh ni lama lah. Dia kata dia main orang minyak pula. Ni duduk salah ke orang minyak pula. Bukan? <laughs> Macam-macam tu tak? Macam-macam. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dekat Nabi Muhammad tak sesedih lah. Kalau berlaku benda macam ni tak sesedih. Bagaipa ada sedih, passe wala tusalu ashabil jahim, kamu sekali-kali tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas orang-orang yang tak mau ikut kamu. Kamu tak akan diminta untuk responsibel ke atas depa yang menolak ajakan kamu. Kamu dah bercakap dah, tanggungjawab kamu selesai. Depa tak mau ikut, depa dengan Tuhan esok. Begitu. Kata dia, dan hanya-sanya engkau ialah al-balar. Ia menyampaikan sahaja. Nabi Muhammad sampaikan. Dan Nabi Muhammad tak boleh bagi petunjuk kepada siapa-siapa. Tuan, tuan kalau Nabi Muhammad boleh bagi petunjuk, siapa yang dia nanti bagi petunjuk mula sekali? Pak sedara dia lah. Abu Talib ni, kita dah baca cerita macam mana Abu Talib ni punyalah jaga Nabi Muhammad ni. Sampai dia pun kena boycott bersama dengan badi Hashim selama tiga tahun. Abu Talib di antara orang yang terpaksa buah batu di perut ni ikat dengan kain serban. Kerana tak ada benda nak makan, lapang. Sedangkan Abu Talib tak ikut Nabi Muhammad. Dia sanggup pergi lapang tak batu di perut semata-mata kerana sayang Nabi kalau dia sayang Nabi sanggup buat macam tu takkan Nabi tak sayang dia <tuh> setara Mu'az bin Jabal kita baca dalam mukadimah tadi setara Mu'az bin Jabal seorang sahabat yang selalu ikut Nabi pun Nabi Fikata dekat dia Ya Mu'az Wallahi inni la'uhibbuk wahai Mu'az demi Allah aku sangat sayang kepada kamu Anak murid Nabi boleh sayang dia sampai macam tu Takkan pak penakan Yang sanggup susah 3 tahun Bukan 3 hari Bukan 3 minggu 3 tahun susah Sama dengan Nabi Takkan Nabi tak sayang pak penakan dia Sudah tentu Nabi Alaihi Wasallam Kalau dia boleh bagi hidayah Dia akan bagi hidayah Suka Abu Talib mula sekali tapi Nabi SAW tak boleh nak bagi hidayah kerana hidayah kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menangis, ya? tuan-tuan. Hari Abu Talib mati itu Nabi menangis. Ya? Sampai Allah tepat pada waktu turun satu ayat kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Allah yang akan bagi hidayah pada sapa yang Dia nak. Bahu Nabi boleh terima sikit, tapi sedih Nabi ni. Nabi minta lagi dekat Allah, ya Allah, janganlah dera bapa saudara aku lebih-lebih. Sehinggakan Nabi SAW telah sebut dalam sebuah hadis riwayat imam muslim. Nabi SAW kata, sekoman-koman azab penduduk neraka ialah mereka diberikan sepasang kasut dan dua utas tali. Apabila ahli neraka saruk aja kasut itu, mendidih otak dalam kepala mereka itu. Itu azab paling koman yang akan kena kepada penghuni neraka. Nabi kata, dan pak sedara aku Abu Talib. Kena azab yang seperti itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Ferman Allah. Walantarbo'ankan Yahudi walal nasara. Dan tidak reda daripada engkau oleh Yahudi dan Nasrani. Oh, ini. Tengok berita buku 6 tadi. Tengok. <coughs> juru cakap rumah putih bercakap bagi pihak presiden Amerika dia kata presiden dia sangat sedih di atas kematian orang-orang Yahudi yang tidak berdosa la haula wala quwata illa billah apo ni ni yang kata Yahudi ni Juru cakap dia, perempuan tadi bercakap. Berita perempuan 6 tadi. Dia kata presiden dia sangat sedih, dia kata. Dalam keadaan gundah gulana lah, kata dalam bahasa kita hanya. Presiden dia sangat sedih. Apabila mengenangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang mereka ini innocent. Dia kata, tiba-tiba mati. Presiden dia sangat sedih. Yang Islam mati berkenjah ni apa? Cerita. Nyawa orang Islam tak ada harga. Terus tu panjang. Allah pun tak ada cerita juga. Tapi itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala kata. Yahud nasara. Yahudi nasrani ini, siapa bila pun. Dia tidak akan redha kepada kamu. Kepada kamu tu kepada siapa? Dia kata khitab ala Muhammad apabila ayat ni ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna dia khitab alal muslimina jamiah makna dia khitab ke atas orang Islam seluruhnya ayat ni kalau dia tuju ke Nabi Muhammad maknanya dia tuju kepada orang Islam seluruhnya Yahudi bukan tidak reda dekat Nabi Muhammad bahkan kepada semua orang Islam dia tidak akan reda Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah hatta tattabi'u lil-latahum sehingga engkau ikut akan agama mereka itu. Ha sampai peringkat ikat tu baru dia boleh terima kita. Setakat kita kata kita tak mau bergaduh dengan dia, dia tak lepas kita. Setakat kita kata kita ni mengambil dasar berbaik-baik, kita tak mau nak bermusuh, nak berperang dengan dia, dia tak lepas kita. Sampai bila baru dia boleh lepas kita sampai kita jadi Yahudi serupa dia. Mata tu baru dia kata okey. Siapa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran? Firman Allah, "Qul," katalah olehmu wahai Muhammad, "Inna hudalahi huwal huda." Bahwasanya hidayah Allah, yakni agama Islam itulah hidayah yang sebenar dan barang yang lain adalah dalalah sesat semata-mata. Tu dia. Rigid tak Tuhan? Rigid keadaan Tuhan bila dia sebut ayat Tak ada tolak ansur. Inna Allah, inna hudallahi huwal hudan. Sesungguhnya, petunjuk Allah itulah petunjuk yang aku terima sebagai petunjuk. Ataupun dalam perkataan lain, sesungguhnya Islam itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Lain pada tu aku tak boleh kompromi itu sebab Sayyid Qutb dan Said Hawa dua-dua tokoh pejuang Islam ini depa kalau tulis buku, hak ni ayat ni depa cukup suka. Depa kata al-Islam huan al Islam. Islam adalah Islam. Tidak mungkin kita jadikan Islam ini pas semua rojak nak samakan dengan agama lain dan sebagainya, tidak mungkin berlaku benda yang macam tu. Al-Islam huan al Islam. Islam Islam. Islam tu apa? Islam tu apa yang dijelaskan dengan terang dalam Quran, di dalam hadis Nabi. Itu Islam. Terkeluar daripada apa yang Allah sebut dalam Quran, daripada hadis Nabi, belum boleh kita kata Islam lagi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah wala inittaba'ta ahwa'ahum. Demi Allah jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu. Kalau kamu ikut kehendak Yahudi dan Nasrani itu. Ba'dal ladhi ja'aka minal ilm. Kemudian daripada datang akan dikau. Daripada ilmu wahyu. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma laka minal dha'i min wadi'in wala nasir. Saya tiada bagi engkau daripada Allah sebagai wali yang memelihara akan dikau dan tiada pertolongan yang mendegah akan dikau daripada azabnya tu dia Tuhan kata apa tadi dia kata innah hudallahi ful buda Islam tulah satu-satunya agama yang sebenar kalau sekiranya selepas kamu dah tahu dah Islam tu apa, kamu pergi ikut kehendak Yahudi dan Nasrani sedangkan Islam sudah sampai dekat kamu. Malaka minallahi min waliyin wala nasir. Allah sekali-kali tidak akan jadi pelindung kamu dan Allah sekali-kali tidak akan tolong kamu lagi. Kamu tinggal aja Islam, Allah tak tengok kamu dah. Itu maksudnya disebut dalam Quran Allah Subhanahu wa taala dia kata waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu Dia kata dah hendaklah kamu semua pegang sungguh-sungguh dengan tali Allah dengan Quran dengan Islam sungguh-sungguh punya pegang wala tafarraqu jangan cuba nak pecah daripada Islam itu Kamu pecah daripada Islam kamu tinggalkan Islam kamu buang Islam malak minallahi min waliyin wala nasir Allah tidak akan melindungi kamu Allah sekali-kali tidak akan tolong kamu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia tengok dalam dunia lah ni seolah-olah bantuan Allah tak mai seolah-olahnya begitu Sebutlah di mana pun tak mai bantuan Allah tak mai Sampai kadang-kadang sebahagian daripada orang Islam ni dia rasa fras. Pasal Tuhan tak tolong. Dia rasa fras. Pasal apa Allah tak tolong? Yang tu kita kena cari. Pasal apa Allah tak tolong? Bila cari, cari, cari, cari, cari balik, teli balik dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Yang menyebutkan tentang syarat-syarat pertolongan Allah. Kita kena balik ke sana fa in fi shay'in farudduhu ila Allahi rasul. Kalau kamu timbul clash dalam satu-satu benda, maka kembali kepada Allah dan Rasul, Yang ni Quran dan hadis Nabi. Bila kita awk keluar satu isu pasal apa? Kita hari ni orang Islam ini hina dimanapun Allah tak tolong. Pasal apa? Itu isu yang timbul. Pasal apa? Dia ni bagi jawapan macam ni. Dia ni bagi jawapan macam ni. Antara satu jawapan dengan satu jawapan nampak clash. Dia tak mau nak selari. Faruduhu ilallahi wal rasul. Balik kepada Quran dan hadis Nabi. Tengok pasal apa Allah tak tolong kita. Dalam Quran Allah jelaskan syarat-syarat Allah nak tolong apa dia. Kita tengok syarat-syarat tu kita penuhi ataupun tidak. Kalau tak, berbetul yang tu dulu. -dulu. Kalau Syedina Umar Al-Khattab bawa tentera turun pi berperang, tiba-tiba tak menang. Selalu pi menang, menang, menang. Jarang-jarang kalau. Kali ni turun, nampak macam nak menang, tak menang. Nampak macam nak menang, tak menang. Sehingga umat balik semayang malam bermunajat kepada Allah. Minta Allah bagi petunjuk. Allah tunjuk dekat dia di mana silap dia. Sehingga akan bantuan Allah ditahan saat ini. Tak main bantuan Allah. Islam tak boleh nak menang. Tentera Islam tak boleh nak menang. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu mimpi pada dia. Rupa-rupanya sah. sah. Sah semayang. Tak sana saja. Menjadi punca Allah tangguh bantuan dia nak main. Kalau benda yang sekecil itu... Soh. Kalau sah tak sama, semayang sah. Semayang tak ada masalah, semayang sah. Kalau sah, bengkang-bengkang. Tetapi, ini menunjukkan manusia tidak patuh kepada sunnah Nabi. Kerana itu, Allah tangguh syat bantuan kepada tentera Islam. Maka Islam tak boleh menang lagi pada masa itu. Kalau kerana itu, bantuan Allah boleh tertahan. Ini kan pula kita hari ini. Bukan soal sah bahkan soal yang lebih teruk daripada itu kita terlibat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. tengok tengok rancangan Astro. Dia ada satu channel lah ni, channel Arab ni. <coughs> Dia ada satu channel. Apa kena nama channel tu, tak tahu. Dia ada satu channel Arab. Saya tengok minggu lepas dia tunjuk orang Palestin dalam duk kena bedih dengan tentera Yahudi Israel ni rumah apa roboh-roboh rebeh-rebeh sebelah dan sebagainya dan buat state show lagi la haula wala quwata illa kita tengok-tengok setelah surat ni di mana ni dekat tengok-tengok Palestin Buat stake show lagi. Buat stake show di celah-celah bangunan. Belakang dia punya background pun bangunan runtuh-runtuh. Runtuh. Bubuh banner di situ. Merayu keamanan dan sebagainya. Pakak berimpun ramai-ramai dukung anak kecil. Buat atas kepala hak bapak-bapak ni. Hak mak-mak ni dukung anak kecil sambil duduk bagi susu dan sebagainya. Stake show. Yang jadi pengacara stake show tu pun perempuan pakai seluak jin ketat. Al-Fatihah kata lah memang tak tutup lah Dia pun dengan sebelum start station Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh kita tengah Islam Orang banyak dia ni Palestin tu satu Islam Orang banyak dia ni Tak hmm, jadi pengacara ni Tak lagi panggil Keluar main satu persembahan menyanyi Lompat cedek cedek cedek cedek penari latar belakang ni pakai lagu clown lawak kutih tu pakai topi rambut kuning dan sebagainya kita tengok macam tu kalau dia berimpun ramai-ramai buat semayang ajak satu pasal api kenung-kenungnya dia kata apa ini nak berhibur pasal apa? pasal kita hidup dalam keadaan diserang ditekan dan sebagainya kita perlu sekali-sekala hiburkan diri Ay, susah kalau macam ni macam mana Tuhan nak tolong mereka ni kita pula tu tolong fikir macam mana Tuhan nanti nak tolong mereka ni tuan-tuan, satu orang mai jumpa kita, abang dia susah namanya minta tolong kita, kita ni kita manusia ni, main satu orang minta tolong main abang kata saya ni susah lah, saya minta bantuan lah saya ni lebutu-lebutu ni apa, semua susah kita pun dengar dengar kecerita dia ni, memang dia susahlah, kesian kita ni kita kata tak apalah, saya cuba ikhtiarkan, tengok cari aku ada siapa, aku perat, mana orang kaya, mana aku sudi membantu dan sebagainya, saya tolong insyaAllah. Minta alamat, paduk mana apa semua. Kita pergi-pikir rumah dia tuan-tuan, buka-buka pintu rumah, TV 29 inci. Flat screen pula lagi. Kita pergi-pikir rumah dia, TV 29 inci, rumah kita pun 21 saja. Dia hamil ayah mata depan kita cerita susah lagu tu lagu ni TV 29 inci flat screen lagi yang terkini punya kita masuk pula kiri kanan TV tu pula ada pula apa nama home theater pula home theater pula kiri kanan TV pula kita tengok yang tu pun kita nak lari balik dah ni pertolongan yang dia minta ni kita nak bagikah dengan macam tu punya keadaan duduk ada di rumah dia kita nak bagikah bantuan dekat dia eh kita ada lineup, ada ramai lagi orang lain yang lebih memerlukan bantuan ni kita henti ingat macam tu Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan macam ni nak minta tolong dekat dia main macam ni dengan duduk lompat cudit-cudit seronok atas penyanyi nak minta ish Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nampak Manusia ni dia tak memenuhi syarat-syarat untuk nak dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina atainahumul kitab. Bermula segala mereka yang kami datang akan mereka itu akan kita. "Yatluunahu haqqat tilawatihi." Membaca mereka itu akan dia, yakni akan kitab itu sebenar-benar baca seperti yang diturunkan dengan tiada tukang dan tiada ubah akan isi kandungannya. Nih, Allah Subhanahu wa taala kata nak cerita tentang satu golongan manusia yang Allah bagi dekat depa kita. Kalau kita ni apa dia? Quran, Allah bagi kat kita. Syarat nak boleh Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat kita ni bila Allah wa mai dekat kita Quran yatlu nahhu haqqat tilawati. Kita baca ni dengan sebenar-benar baca. jadi ni tuan-tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir banyak perbahasan dia. Di antaranya dia kata yang dimaksudkan dengan baca sebenar-benar baca, baca dengan betul tajwid sebutan semua sekali. Itu satu yang dimaksudkan dengan baca sebenar-benar baca. Yang kedua ada juga ulama kata maksud baca sebenar-benar baca ni hari-hari baca Quran. Ada sebahagian kata yang maksud kata baca sebenar-benar baca ni baca dan hafaz dan ambil faham dan melaksanakan seluruh tuntutan yang ada dalam Quran barulah dimaksudkan dengan yatluunahu haqqat tilawati. Baca sebenar-benar baca. Maka Allah Subhanahu wa taala kata orang-orang yang kami wa'mai kepada daripada kitab suci depa membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacanya yakni depa tak ubah isi kandungan Quran itu macam mana Quran kata macam tu depa pegang begitu ulaika yu'minu nabii mereka itulah yang beriman mereka itu dengannya ni baru sebenar-benar orang yang beriman dengan Quran turun ini ayat pada jemaah yang datang daripada Habsyah. Dan masuk Islam mereka itu. Sekumpulan orang daripada Habsyah. Duk dengar cerita saja pasal Nabi Muhammad ni. Dengar cerita. Punya teringin nak tengok yang kata Muhammad bin Abdullah. Yang kata jadi Nabi di Mekah ni. Yang kata Muhammad ni macam mana. Punya teringin nak tengok Nabi Muhammad. No, duduk di Habsyah no, nak mai sampai ke Mekah nak jumpa Nabi Muhammad ni semata-mata kerana dengar cerita, sering nak pi tengok, mata nak tengok yang kata Nabi Muhammad ni macam mana. Jauh perjalanan, berapo punya susah mai rentas pada pasir siang susah payah dan sebagainya, tinggal keluarga, tinggal segala galak dengan satu tujuan, nak mai tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai sampai di Mekah tengok-tengok Nabi Muhammad tu jatuh cinta terus dekat Nabi maknanya yang kami duduk dengar tentang Nabi Muhammad ni bukan indah khabar dari rupa memang rupa Nabi lebih indah daripada khabar yang kami dengar kami duduk dengar tentang Nabi Muhammad ni cukup punya hebat manusia kami main-main tengok dia taklah hebat macam orang habak ni bahkan lebih hebat daripada tu lagi dia mereka mengucap dan beriman di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya duduk di situ tapakuh fiddin belajar agama belajar sungguh-sungguh dengan nabi dan Nabi baca kepada mereka ayat quran mereka baca, mereka hafal dan mereka laksanakan segala perintah yang ada dalam ayat yang Nabi baca dekat mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala buat turun ayat ni sebagai nak appreciate golongan ini. Nak recognize apa yang mereka ini buat. Maka Allah kata, Al-lazina atainahumul kitab yakluunahu haqqa tilawati ula'ika yu'minu Nabi. Allah kata ni diantara contoh manusia yang kami bagi dekat-depa ni Al kitab Quran kami bagi dekat-depa deka baca sungguh-sungguh Quran ini bahkan mereka beriman dengan isi kandungan Quran. Firman Allah subhanahuwataala wa najak furbi dan mereka yang kufur dengannya, yakni dengan Kitab Quran dengan tukar dan ubah isi kandungannya ha oh, yang ni kufur tukar ubah ni tuan-tuan bukan buka Quran boleh liquid paper tulis perkataan lain gaya <coughs> yang lagu tu orang jarang buat bukan kita buka Quran tengok ayat kita boleh liquid paper kita tulis perkataan lain bukan ubah macam tu memadai yang dikatakan ubah ni ubah hukum Ayat Quran yang tentu juga Allah kata. "Nah, melhamru, melaisru, dan ancabu, azlamu, min amal syaitan, fajatani bu. La alaikum tufliahu. Awak jadi tenung nasi, sembah takong dan sebagainya, semua benda ni rujisun, keji, kotor, kelo dan sebagainya. Min amal syaitan, ini kerja syaitan. Fajatani bu, maka hendaklah kamu jauhi benda-benda ni. Mudah-mudahan kamu berjaya." Daripada ayat tu ulama istimbat satu hukum. Ulama buat kesimpulan hukum. Agak hukum dia haram. Pasi apa? Pasi Allah sebut najisani bo, maka hendaklah kamu jauhi. Bila Allah suruh jauh, makna benda tu haram. Mai pula hadis-hadis Nabi yang terang-terang sebut Agak ini haram itu hukum hukum yang sudah diputuskan oleh Quran dan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai satu orang orang Islam dia kata apa? Ada ah, kata arak ni dia kata kalau negeri kita ni haramlah dia kata tapi kalau kita pineri negeri orang putih salji sejuk minum tak apa. Jadi kata tu Kita kata kat dia tak apa tu maksudnya lagu mana? Dia kata dahlah di sini haramlah pi sana halal. Dia mengubah hukum Allah dia mengubah hukum Allah ubah tu Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ bagang siapa yang kafir dengannya contoh tu contoh besar lah contoh simple banyak contoh simple banyak semayang lima waktu Quran memutuskan bahawa sembahyang ini fardu Hadis Nabi pula mai lagi kasam Nabi kata man taraka salatan mutaammidan faqad kafara jihar Siapa tinggal sembahyang saja-saja tinggal dia jadi kafir yang nyata. Imam Nawawi dia sikit sikit lagi hadis tu dia tak mau bunyi keras sangat. Imam Nawawi tafsirkan hadis itu. Imam Nawawi kata barang siapa tinggal semayang sengaja-ngaja tinggal belum kafir lagi dia kata. Maksud hadis tu ialah barang siapa yang tinggal semayang, kemudian dia kata semayang itu tak wajib kemudian ada orang pergi bagitahu kat dia kata semayang ni wajib, bukan tak wajib dia tolak apa yang orang tu kata dia kata juga semayang lima waktu ni tak wajib ketika itu baru dia jadi kafir. Oh, Imam Nawawi sip lagi hadis tu tak mau saat ni orang guna hadis tu mengkafirkan orang tak semayang secara sewenang-wenang, dia tak mau jadi macam tu dia terang dulu benda ni dengan nas-nas lain lagi, dia perkukuhkan apa yang dia kata setakat tinggal semayang, dia kata itu dosa besar tapi kalau tinggal semayang, sekali dengan kata semayang tak wajib dia mengubah hukum orang yang mengubah hukum wa maykfur bihi dan barang siapa yang kafir dengannya dia mengkufurkan ayat Quran dia telah mengingkari ayat Quran faulaika humul khasirun maka mereka itulah yang rugi sekaliannya kerana kembali mereka itu pada neraka yang mu'abbadah itu bahasa Arab tu mu'abbadah maksudnya yang selama-lama atas mereka itu orang yang pindah hukum Quran mereka ini menjadi menjadi kafir dan mereka kekal di neraka selama-lama selagi mereka tidak bertawabat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslima yang dirahmati Allah selain. apa yang kita nak simpulkan ialah kita memilih untuk jadi orang Islam ni bukan main-main dan ini selalu kita ulang sebut bila kita buat keputusan kita nak jadi orang Islam, kita tak boleh jadi orang yang main-main dengan Islam. Islam bukan agama main-main. Islam satu agama yang apabila kita terima dia sebagai agama kita, kita kena sanggup mati untuk dia. Tu dia. Serius Islam sampai ke peringkat itu. Bila kita terima dia sebagai agama kita, Islam agama kita, kita kena sanggup mati untuk Islam. Barulah bermakna kita tidak main-main sebenarnya dengan Islam Lebih-lebih lagi perkara yang menyentuh soal hukum Itu sebab tuan-tuan kita tak boleh dengar Kita sebenarnya tak boleh dengar Apabila orang dah main-main dengan hukum Kita tak boleh dengar Kerana itu kesalahan besar Kesalahan yang cukup besar Tuan-tuan tengok Baru ni persidangan apa? OIC ke apa yang main buat di Malaysia yang baru ni Kat persidangan Menteri al -Haw yang main bersidang di Malaysia baru-baru ni tuan-tuan baca keluar dalam surat abang semua resolusi yang dicapai di dalam persidangan itu yang dibacakan oleh menteri di jabatan perdana menteri menteri di jabatan perdana menteri baca resolusi yang diputuskan di dalam persidangan itu di antara keputusan yang dicapai dalam persidangan itu ialah tak boleh buat main-main dengan hukum hudud Allah Subhanahu Wa Keluar dalam serabang kitab ada keluar. Tonton boleh baca. Menteri-menteri Al-Aqsa yang mewakili negara-negara umat Islam di seluruh dunia, di antara resolusi yang mereka putuskan ialah mereka menyeru kepada semua orang Islam, sama ada pemimpin ataupun orang biasa. Mereka menyeru kepada semua orang Islam Jangan mempersendah-sendahkan hukum Allah Tak macam apa-apa Benda buat-dua buat heran macam tak Benda keperluan dalam soal bah. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah Itu adalah satu resolusi yang cukup amanah Mereka mencapai kata sepakat Dan menghasilkan resolusi itu dalam keadaan sedar tiapa mereka di depan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maaf sah dia bertakut pasti apa pasti ada ha? Ada. sekarang ni orang-orang yang berani bersuara lantang, yang cuba menafikan kesesuaian hukum Allah subhanahu wa ta'ala ha, dengan kerana tu dia perbuat salah satu daripada kata sepakat yang dicapai ialah yang tu jangan ada mana-mana orang tak kira pemimpin tak kira rakyat Jangan ada mana-mana orang Yang keluar cakap Yang cakap itu dianggap sebagai menghina hukum Allah Banyak tuan-tuan kan Kita tengok keadaan orang Islam lah ni ya? Kalau sister yang duduk di gereja Pakai Seakan-akan mini telepon Kan sister Christian yang duduk di gereja Pakai seakan-akan mini telepon Orang menganggap Dereka ni religious Orang menganggap mereka ni religious kuat beragama <coughs> tapi apabila orang perempuan Islam pakai tutung aurat tudung labuh dan sebagainya mereka menganggap itu unsur-unsur ekstrim nampak bila mereka tengok orang lelaki Islam bekerja pakai serobat mereka kata apa ini teroris Tapi sing, pakai serban, baca-baca berita, ini bagus. Pasal apa? Pasal dia mempertahankan agama dia. Kita tak faham lah penilaian dia tu macam mana. Kita tak faham. Nah. Dalam hati kita-kita rasa tidak wujud keadilan. Di dalam nak menilai benda-benda yang berlaku. Kalau orang yang fanatik. Jews, eh? Yang hudid. Yang fanatik. Janggut punya lebat, Dia pun kata apa? Dia pun kata religious. Tapi kalau orang Islam. Taruh janggut baik macam tu. P.D.U.S. Apa jadi? Dia masuk lock up dua hari. Kerana disyaki. Dia ni ada kaitan dengan Al-Qaeda. Pening, Tak boleh pergi. Kalau semata-mata nak fikir, kita tak boleh fikir. Tapi kalau kita mengaji, dia kita tahu. Nabi kata apa? Bada'al Islamu ghariban wasaya'udu ghariban kama bada'ah. Nabi kata Islam, dia mula dulu dalam keadaan cukup pelik. Nabi Muhammad mula-mula terima wahyu daripada Allah di Gua Hira. Nabi Muhammad terima wahyu daripada Allah di Gua Hira. Dia balik dalam keadaan terketak-ketak. Beritahu isteri dia Khadijah. Kemudiannya selepas jumpa warakah bin Naufal. Kemudiannya seorang, seorang, seorang orang masuk Islam pakai ikut Nabi Muhammad. Pada masa Islam dalam grup kecil, dalam kumpulan minority, orang melihat Islam ni pelik. Garib. Gariban. Garib ni makna dia odd. Pelik. Mereka tengok Islam ni apa Muhammad ni? Pelik dia ni. Belik daripada majoriti orang. Seperti mana Islam pada masa tu pelik, demikianlah Islam akan jadi pelik di akhir zaman Bila satu orang nak tunjuk Dia committed dengan Islam Dia akan kena Maka dia umpama Pegang Islam, umpama pegang Barat api Yang kalau sekiranya Dia tak boleh tahan, dia lepas Kalau dia nak gagah juga Tahan, tangan melepuh habis Demikian keadaan itu. Sambil kita baca semua. Oh, rupanya memang begitu. Janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang cantiknya apa? Nabi kata pengujung hadis itu Nabi kata waqtubal ghuraba. Nabi kata dan berbahagialah orang yang pilih untuk jadi peleng. Nabi kata. Maksud dia apa? Berbahagialah orang yang pilih untuk nak bersama dengan Islam. Sampai ke hujung hayatnya. Bahagia dia. Walaupun orang kata dia pelik. Tapi dia bersama dengan Islam. Berbahagialah orang-orang yang pilih. Untuk bersama dengan orang-orang yang pelik. Kerana ikut Islam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan. Kita minta doa dekat Tuhan banyak-banyak. Ha? Tuhan habiskan kita ni Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan penyudah yang baik. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah na ha? wallahu alam. Pai kita sambung ayat ya bani israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ila akhir ayat surah allah alazim. Apa pandangan ustaz? Apabila ejeki surau di satu tempat menjadi penganjur pasar malam Adakah EJK akan terlibat sekiranya berlaku perkara mungkar di pasar malam tersebut? <tuh> tuan, tuan kalau kita jadi penganjur, kita berhak untuk buat peraturan. Kalau kita jadi penganjur, penganjur adalah erti kata yang sebenarnya. Penganjur dia mesti ada power. Kalau tidak, penganjur apa? Kalau kita jadi penganjur, kita jadi organizer, kita ada power untuk nak menentukan peraturan. So pada orang yang nak ambil bahagian dalam program yang kita buat, program pasar malam ke apa ke, kita bagi peraturan dekat dia. Semua orang yang terlibat dalam niaga ni diminta pakai pakaian yang menutup aurat. Dia kena sebut menutup aurat, tak boleh sebut berpakaian sopan saja. Sebab pakaian sopan ni pun tafsiran dia pelbagai. Ada pihak melihat belah kain sampai ke paha itu masih sopan. Jadi tafsiran itu susah. Kita sebut menutup aurat. Jadi yang kata tutup aurat dalam ugamah clear. Maksud dia apa? Kita buat peraturan lah. Setelah kita buat peraturan, kita kena ada langkah penguatkuasaan. Kita tengok. Make sure. Ha? semua orang yang terlibat dalam meniaga ni mematuhi peraturan tutup aurat kemudian ingatkan mereka meniaga-meniaga semayang-semayang tak boleh meniaga sampai tak semayang kita boleh buat peraturan tapi kalau sekadar kita jadi AJK apa, kita AJK masjid, AJK surau kita buat tempat untuk pasal malam orang meniaga dan sebagainya Lepas tu dalam pasal malam kita tu sampai orang main juai, benda-benda tak elok. Sidi, lucah pun ada juai dan sebagainya. Dan kita tahu dan tidak ada sebarang tindakan daripada kita, tak banyak sikit kita bersubahat. Tak banyak sikit, kita bersubahat. Jadi benda-benda macam, kalau betul kita jadi penganjur, kita... Pastikan ada peraturan yang mesti dipatuhi Dia paham yang Dia baca peraturan Dan dia paham yang ribah tu Bahawa dia paham nak patuh kepada peraturan itu InsyaAllah eh. Kalau dia nak merapu Dia nak main menjual pun Dia baca peraturan tu Dia kata putar umail lah, atau nilai Cik syarat banyak ha, Selamat jalan lah kan? Jadi kalau tanya apa hukum Kita jadi penganjur pasal malam Selagi mana dia tidak ada buat benda yang salah apa Tidak jadi salah kat mana-mana Meniaga memang disuruh oleh ugabah meniaga memang disuruh oleh agama bahkan banyak pun kita tengok hari ni masjid-masjid besar-besar -masjid ada compound yang besar memang dia buat pasar ramadan dan sebagainya ini adalah bentuk-bentuk meniaga malam dan sebagainya tak jadi salah tanpa mana tapi benda ni mesti dipatuhi kan? bahkan di dikeliling masjid-masjid masjid Nabawi pun kompleks-kompleks perniagaan bazaar, kedai dan sebagainya semua pun ada tak jadi salah, salah tanpa mana yang pentingnya patuhi garis panduan agama begitu. Wallahu a'lam. Soalan, jika kita hendak musafir, di mana kita harus ataupun kita boleh lakukan salat jamak dan solat qasar? Yakni setelah keluar dari rumah. Dia mengikut fikih Imam Asy-Syafi'i, dia mesti keluar daripada qaryah. Mesti keluar daripada qaryah. Kalau kita karya Masjid Taqwa Taman Sa'adun Taman Berang Kita boleh keluar daripada rumah kita Di Taman Sa'adun buat semayang jama' di Masjid Gelugong Kerana Gelugong itu Karya lain So syarat nak buat semayang jama' Kasam mesti diluang daripada karya kita sama ada gelugong yang tertekan ataupun pilah mana pun pergi balik sana masjid seberang jaya kah ataupun pitul juru kah ataupun nak terus pergi sampai taiping dan sebagainya terpulang dekat kita cuma kita baru baca jama' qasar di masjid sungai ramai baru ini, dia bawa mai hadis Nabi SAW kepada kita dia cerita Nabi dalam bab nak buat semayang jama' takdir ataupun jama' tak ini, Nabi punya kebiasaan kalau sekiranya Nabi bertolak keluar Sebelum masuk waktu Nabi bertolak pukul 12 Tak masuk lagi waktu zuhur, Bertolak pukul 12 tengah hari Nabi bertolak sebelum masuk waktu semayang Nabi akan buat jama' takhir Kalau Nabi keluar dah masuk waktu Nabi keluar pukul 1.45 Misalnya 1.45 petang Waktu zuhur dah masuk dah Nabi akan buat jama' takhir itu sunnah Nabi. Tapi kita nak buat jama' takdimkan, jama' takhid dua-dua pun boleh. Tapi kalau kita nak ikut exactly macam Nabi buat dengan niat nak ikut sunnah, dapat lagi satu ekstra pahala. Dia macam itu saja. Masyarat dia, kalau mengikut fetuh Imam Al-Shafi'i, dia mesti keluar daripada karya kita. saya menetap di Filipina dan saya bercadang ingin pulang ke kampung saya tiga hari. Adakah dalam masa tiga hari saya di kampung boleh saya kerjakan solat jamak dan qasar? Kalau sekiranya dia dah menetap di sini. Maksudnya dah bermastautin di sini. Dah beli rumah, dah settle down semua dah di sini, dah cuma rumah bapak dia dipendang kedah. Kata pi macam tu. Dia keluar daripada rumah dia di Pulau Pinang, balik ke Pendang. Lebih daripada dua marhalah lah. Dan dia boleh buat semayang jamak dan khasar. Kalau sekiranya dia duduk rumah bapa dia. Rumah bapa dia bukan rumah dia mestatin. Rumah dia mestatin dah di sini lah. Dia balik rumah bapa dia dan dia duduk di sana tiga hari, tiga malam. Sepanjang tempoh tiga hari, tiga malam itu, dia boleh buat jamak dan khasar. Cuma... Kalau sekiannya dia balik bi dengan niat nak duduk lebih daripada tiga hari tiga malam dia nak duduk empat hari ke ataupun puluh lima hari ke lebih daripada tiga hari tiga malam bila dia sampai aja di sana masuk aja karya tu terputus musafir dia dia tak boleh lagi dah buat semua yang jamak fasa dan sebagainya tak boleh dah yang ni selalu saya sebut sebab banyak orang salah faham. Banyak orang dia kata dia pergi musafir ke satu tempat. Tiga hari yang pertama dia boleh buat jamak dan kasar. Hari keempat baru tak boleh. Ini adalah faham yang menyalahi keputusan yang dibuat oleh Imam Asyafiri. Eh, cerita dia lagu itu. Ha, jadi kalau kita niat nak duduk lebih daripada tiga hari, kita sampai-sampai itu, dia kata terputus musafir. Tak boleh lagi dah buat semayang jamak dan kasar. Kalau dia nak pergi tadi ni, dia ingat nak buat jamak tak Maka Zohor dia tak semayang lagi. Dia kata sampai sakna tadi, sampai di rumah bapak dia tak lagi, baru dia nak buat jamak tak akhir. Zohor nak buat dengan asak dalam waktu asak. Sedangkan dia berniat untuk nak duduk seminggu di rumah bapak dia. Bila dia sampai di rumah bapak dia, dia hanya semayang asak sahaja. Semayang Zohor sudah menjadi kabah. Dan dia dianggap orang yang terhak ke Allah. Ini keputusan dalam Mazhab Ash-Shafi'ah ini. Begitu. Ini benda yang kena ingat. Ah, benda yang kena ingat sebab ini keputusan-keputusan dalam agama kejahilan kita ataupun kesilapan kita dalam memahami benda-benda ini boleh menyebabkan rosak ibadah kita. Begitu. Nah, wallahu a'lam anggota Tayamuk Saya Hmm. Oke. Okay. Oh, dia ada khas ni Baik. Ni dalam bak tayamuk ni. Dalam bak tayamuk kalau anggota tayammum anggota wuduk berbalut. Budak-budak jatuh motor, patah tangan lengan. Ni. Jadi daripada pergelangan tangan sampai siku simen. Bila dia nak sembahyang dia nak buat macam mana Dan selesailah ha? Dia ambil ayah semayang macam biasa Sampai dekat kawasan anggota Tayamum ni Dia sapu ayam di atas dia Sapu ayam di atas bekas timen tu Sapu semua Dan turut sampai masuk kaki Kemudian turut semayang Itu satu pendapat Ada pendapat kedua dalam Merak syafi'i Dia kata ambil ayah semayang macam biasa juga bila sampai dekat anggota tayammum ni sapu yang kuat teh macam biasa lepas itu terborek sampai basuh kaki lepas tu tayammum dia kata sebagai nak cover tempat yang bersimen ada satu pendapat lagi juga dalam menguat syafi'i juga dia kata ambil ayam semayang basuh muka apa semua lepas basuh muka tang basuh tangan ni sapu dengan ayam kuat teh tempat simen tu lepas itu break tak pergi tayammum dulu masa tu saya debu, muka dan tangan Lepas itu continue balik uduk Basuh kepala Apa semua sampai basuh kaki Ada tiga pendapat Dalam mazhab syafi'i Sependapat so, yang tidak menyusahkan Ialah pendapat yang pertama tadi Kita ambil ayak semayang Macam biasa Cuma tempat yang bersimen Lalukan ayam saja di atas Kemudian terus sampai basuh kaki Macam biasa dan terus semayang Dan sembahyang itu sah dan tidak perlu kawal. Ada pendapat di kalangan ulama' al-Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i. Ulama' al-Syafi'iyah. Ulama' yang bermazah al-Syafi'i. Dia kata semayang tu hanyalah sembahyang merangi waktu. Pesok bila dah buka simen apa semua, semua semayang.